Коли опинилися на центральному стадіоні, де позбиралися міські собачники зі своїми чотириногими друзями, Кость Дейнека прибрав навіть самовдоволеного вигляду. Либонь почувався знавцем, для якого немає таємниць. Узявши Андрія за лікоть, мені чомусь несподівано заболів той доторк, що зближував їх, а мені вкрай не хотілося їхнього зближення. У довірливому тоні розказував про всіх тих тер'єрів і такс, що траплялися на зустріч. «Поглянь лише на цього жорстко фокстер'єра. Ох, якого темпераменту, ох, якої відваги! Та він тобі не боїться ніяких чагарів, то йому болото не страшне, та він і снігу не боїться». Цей фокстер'єр і лисицю зловий, і дістане з нори борсука, які зуби, які щелепи. «Костю, коли це ти так?» – заприязнився з собаками. Не стрималася я, бо чомусь дратувала ота його обізнаність. Наче ніколи не був кінологом. «У нас там ліси», – мовив про свій далекий район, – «то виходжу часто з товаришами на полювання». «Хочеш мати лисицю на комір? Привезу». «Навіщо мені твоя лисиця?» – вирвалося мимоволі. Не розгубившись, він поспитав у Андрія. «Може, ти хочеш мати лисячу шапку?» Андрій ледь станув плечем, нічого не відповівши. «Та чи в нього немає шапки?» – знову вирвалося у мене. «Або заячу шапку?» – допитувався Кось Дейнека. «Часто полюємо на зайців. І вовча шкура є не одна. Кабанів стріляємо». Андрій усе з більшою цікавістю приглядався для нього нового, не би невпізнаного, і не міг нікого впізнати. Ой, який ірландський сетер показав на великого червоного собаку, що гордовито виступав поряд зі своєю хазяйкою, одягненою в шерстяну червону сукню. Побачив би цього сетера, коли восени галопом біжить через луг, вистежує дичину який у нього нюх, як він далеко добре чує. Ого, засміялася я. В інституті ніхто б про тебе не подумав, що станеш завзятим собачником. І всі твої друзі собачники. Чому ж усі? Хто собачника, хто й ні. Маєш багато часу на собак. Якби на робота, знаєш, за районною культурою не завжди допадешся до собак. А потім на собак та на полювання теж свої сезони. «Слухай, Андрію, а ти ніколи не тримав собаки?» «Якого собаки?» – здивувався Андрій. «Який хлопець не любить вівчарку?» «Ну, коли не вівчарку, то бодай таксу». «Ха-ха!» – зареготав Андрій. «Ніхто з моїх знайомих хлопців не тримав і не тримає таксу. Ця порода хіба що для старих жінок. О, вони ще полюбляють болонок. Оце вже зовсім декоративні звірі». Сплять під перинами та на подушках. Я не впізнавала Костю Дейнеку. Такий він приязний і веселий. Гадала, не знайду теми для спільної бесіди, а як захоплено перемовлялися. Мені здалося, я навіть бачу ті хитрі щупальця, які вміло зі свого єства випускає Кость Дейнека і якими все помітніше присмоктується до Андрія. Андрій не розумів і не помітив, а я розуміла і помітила, як його хочуть узяти в полон, підпорядкувати своїй владі. «Про якого собаку річ?» – розсердилася я. «У нас зовсім маленька квартира». «Мамо, мені пора», – поглянув Андрій на годинник. Так захопився виставкою, що забув про тренування. Дивлюся йому вслід, і очі мої набрякають слізьми. Постать його розмивається в моїх сльозах, зникає в сивій пелені». У цій сірій пелені розмиваються й тремтять собачники та їхні собаки. Осіння приблякла зелень на Черепановій горі, де щороку відбувається отака традиційна осіння виставка, спазм перехоплює горло, я здалено скрикою і кость Дейнека заспокійливо кладе долоню на моє плече. Ми ніколи не тримали собак, бобоню я не в змозі стриматись. Той гаразд, але навіщо сльози? У нас квартира маленька. Матимеш колись більшу? Сльози біжать із очей, потік їхній не можна стримати. І я зле бубоню. Про яку квартиру ти говориш?